e përfitimeve që mund të nëzirë në nga kjo muaj i bekuar. Feja thotë sa gjërimi është një vepër që nuk e din asë kush shpërblimin e soj pas Allahut Azogjen. Dhe kjo për njëve kani dëme thënë të pasachme në që se ne e kuptojmë drejtë.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 dhe oferta që nga bëhet nga anë e Allahot e Zogjel do tjenë të mjaftushme që të në ndihmojnë për të i kalimin e gjithë dolloj sfide, gjithë dolloj problemi, gjithë dolloj telashe që nga shfaqit në rrugun a gjerimit e që nga ato më të theksuarat që po nga shfaqit në 2-3 vitit e fundit është vapa kë është një dilem relative, nuk është e vazhduqshme, nuk është gjithmon kjo por tash që ja ka ardhe po nga sh Si pasoi e kësaj, shumë njerëz po zbrapsen. Po hamendën, po largohen nga qjerimi. Para 7 viteve, 8 viteve, 6 viteve më tej para Jeruzalemit. E pse tash ku janë ata? Kan vdeq? Jo. I kanë friksuar dhapa. I kanë friksuar lodhja. I kanë friksuar etja. Mirë, një kush mund të të hojgjë, të e ki letë, nuk i ndoshta e, ingarkuar me punë fizike, nuk punën kët në këtë lamin, nuk punën në të lamin, të nështa nuk lohë dhe shumë, ka mund të i kush së të mendën, dhe ta është ma ati i ullër në atë karikat i kuje, letë e ki me volti për neve. Unë nuk dua të janë në në qmëj askujt vëllahi mundin. Nuk dua të janë në qmëj askujt angazhimin. Vëllahi mundohem që at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 Un e pduta po prezantoj ty Agjerimin. Çfarë thot fèja për të? E pastaj ti shiko, a kjo llogari që për këtë ofertë të hiekësh deri në kth mos, a ia ja vlen më sakrifiku? Deri në si të mos se sakrifikon ti verës për Agjerimin, a ia ja vlen? Nuk e di, ti më repligjjen. Apo ti ja be përgjigjen. Un po për ta dova atë që ka thonë Feja Unë për Ramadan. Un po të rregoj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 Miro, mirë, mirë. a nuk është zote jonë edhe lëmosha dhe haji dhe obligimet e nuk janë për të jua. Janë, janë të gjithë janë për Allahun. Allah dhëtë kul inë salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati, lillahi rabbi lalemin. Thuaj, namazim, adhurimi, sakrifica ime, jeta ime, vdekja ime, të gjithë a këto, janë për zote në gjithësisë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 të përkëthejmë me gjuhën e përdismëris të kuptoj malat me gjuhën e përdismëris të përkëthejmë të kuptoj malat për shambut një njëri të thot në qovëse rën prej kësoj kohë dherin këtë kohë pa ushim dhe bje nuk kam e tjep buk as nuk kam e tjep uj je indaluan nga dysove pro cektuara dhe nanën tjetër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 Vien njëri që është i njërë me, me pasurin e ti, për edhe i njërë me bujarin e ti. Thot, e jetë onë me punë. So, nuk të lo keqë. Ti edin që aj, kush ka punu të aj, nër 500 euro uren se ka pasë. Për pa shambull, kush të rimesh pasë, a, a kine uj me umarveshme të sa është ora, ma sigur, ja. E nuk shkana të të smirë me të. Edin të sa, so, të aj, djetë që është. 5 sine për pjetë.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 Dhe që e këtë shembul, sana duhet njëve para këtë i Ramazoni të kuptojnë. Thot dhe, vëzgajan, si, po i bartë një këtë shtyra me lehësi. Atërë që fa ndodhe? Thot, u um munduaj që të kuptoj sekretin e kësaj lehësie. Pse këta ka që kalajpe kanë? Pse këta? Tha e pash që ata nuk për qëndroëshin, nuk imbanin mendjet e tyre të kpesha e shtyllës. E kuj imanin mendjet? Thot, ata shtyjëshin dhe një medveti. Për shambull, i pari thonë të, unë e po e filloj një poezi. Dhe e kishte për të dyjë, për dhe tyrë, aj i dyjëti, që t'jakë thënë të me një poezi më të mirë se që e thonë të i pari.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 o oh, sojë më të subhanallahu katrori iftari kurma kur çnë kur, prish unë jo në smojmë shpirtin shanë, ja, më shan mësoj kështu kështu nëse vallai 5 minuta ush madhëru pothuaj subhanallahu kur sulen më vallo për këtë punë më ka thonë që më jap një ujë në xhenet ku shpim peti ujë nuk ehetet më kurr allah do të më mundson me pas një pushtet aq të madh xhenet që subhanallahu nuk na tië më dhe so droj Dësadruj, dhe so droj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 Një lum gjenet rrihen këtan, por s'm pëlqen, rrihen kësaj. Me gjest, dhe ai rrihet aty an. Para më ne kët pushtet, kët komand, që kurse ke pas. Knocit prehshme. Para më ndoje në vend që kurr nuk i mos mu. Kurr. Kurr nuk i me ulodh. Kurr nuk ka lodh kurr. Dhe kurr nuk i me dal petyt, nuk ka vdekje kurr. Ky o gjeneti. Andaj më imët e gjeneti. O somir kna muknos kur shkojm ku na e pa Allahu jallahu ala jetën kët thosh au bojftaria shkurt duke qenë shkurt bard pesha të rënda vallahi ndersa punon punë fizike i po sa, ma rëndë ban, thush, për rëndë, sa më rënd bën thosh sepse na për kët peshë të rënd sa komo pagu Allahu as të dërguari të tij si ka tregu sa komo na pagu ka thon kjo është e emre ma lini mukës problem dhe iman mend nuk mund me, nuk mund të imagjinu vllai nderuar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 Muhammedi sallallahu a.s.m. ka thënë se ditën e parë të Ramazanit hapën dyërt e gjennetit. Parmëndoj dhe këti në hapë dhe gjennetit, aty është një vend që unë e shumë e lakmëj, aty është një vend që unë shumë e kërkaj, aty është një vend që unë kam dëshirë shumë që aty e të shkaj, qëfar bukuri ka aty e, që kam ka përmen mua langa këj vend, janë hapë dhe gjennetit.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 të largësh nga vetë e vetë, atë dëshëran. Atë dëshëran. Ja ku e kja gjerimin. Shansë e kje muaj në armazat. Ibni Abasi thëtë se në qofë se një halkë, një rrëthë vetëm e këti zingjiri. Jo zingjiri të të të pas metra. Jo, jo, një halkë e këti zingjiri. Bjen të tokë, thëtë Ibni Abasi. Të gjithë njerëzit, krejtë njerëzë ka ka, nga gjithë a anë të botës, në qofë se bashkohën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 Gasoçil dera mund me hime mendje me një xhenet. Me të mendojmë para adventi të bukur, po mbi gjitha para mendoj edhe mendo për kënaqësinë Allahu të mënduar. Ti po agjiron Allahu po kënaqet me këta xhenim. A nuk është kemi të mjaftushëm për ta agjëruar? Ai ne sallonë mënduar që na mundson që të kemi agjërim të lehtë, të këndshëm. Agjërimi i cili vtaqnoq Zotin ton. Agjërimi i cili do të na mundson të përfitojmë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 në këtë botë në botë ndërtot, ne gëzojmë të na i freskën shpirtat tonë, zemrat tona me këtë jetë. Ta presim si musafir që med vërtit, med vërtit, më të vërtet, më të vërtet mund të nuk na gjevesitu. Jena mundunji për të. Për shkak se po ne jap shumë, po na ofron shumë, po na gëzon shumë, ata i gëzohemi me këtë muj. Që dukun gëzuar me këtë mujën, këtë botë, ti gëzohe me këtë mujë edhe në botë tjetër. Allahu ju ruaj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 Me xogjin Muhammed Durmaqu Allah zot likull jannë minkum shir'atan w minhadza Ora 21 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Wash-shamsi wadhaha Nandihni të mërkurën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 e si ndo intelektual do se më ndonjësh shkollum, shamë thojnë, ajërimi e ka vote nga Amerikën se në koha atëre s'kan pasport me Hungër, ekse kan lirë të gurt mbarke nuk ka për ku me sot të ta mas haruish kdevesh po. Po, shumë pini më. Shumë me vend. Do thotë pyetja parë për sonte që na u lajmërua, ka të bëjë me një dilem që disa njerëz ë po thotë që vëllau të shkolluar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 E, do është ta, e, me bëhë një pyjtë ose Sharem, ma shkortë për më ndëhet Romë kone një fshatë të, të komunës Drahashit Si më saferë më kone dhe Morën një të më saferë Morën me pi Një birë E fashë është haram E fashë katërte dytë për para Fashë në këbën me pi para Ramazanet pa. Mane ajma bëhën e Pa, apin shpitanë, i abonan shpitanë, është 3650, është nuk ka alkohol, heç, kur? Pa, është së mund është me gjithë. Nëse bë një sërëm për që të sen, është një sërëm që më punë, po më bëndë që në kohë në drejtë, ose gëtë të të në kohë në që për mëjë, me falë drejtën e dhejtë që njën. Nëse bë në që të sërëm. Në regullë, është që n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 Për këtë punë është për lejmë agjerime. Për të të që agjerime e kumë për atë ko s'kan pas mongërë me pi e për këtë ko ashtë, atër edhe për këtë ko, pra, në Afrikë ka njerë që s'kan mongërë me pi, veç për ta që e nga agjerime. Nështë i kjo dilejmë a që e oltë, a që e pa pjekur, a që e pa qëndrushme, që gjithë do fjallë që tu të përte i kësoj që përmena e bën interesant, e unë s'pokam qep që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 Ummul Khabajth i ka thënë përparat e karabët. Nëna e të ndytave, nëna e të këqieve. Me ndonë në praktisë këtë. Vëqë ati kur himë në mujt e mdhaj, në Rejep, Shaban, Ramazan, Sheual, të mujt, mujt, qenj, mujt mdhaj. Njënë më pas frikë në lojë gjelë le uanë. Me respektu këtë mujt. E që një është fatkecësht, fatkecësht ka kohë për këtë nëshat dëslasim, i pë ku është e të një ati? E kjo tërpë i Allahot a zë gjellë, e në veqën djeta që bëjnë darës me në Ramazan, me alkale, me lakurisi, e kjo tërpë është kjo, marë e pejzote është të me bërë, e kjo është haran, kjo është një gjuna i madhë, që vaj hallë për ata që qe... e bëjnë këtë punë Ramazan, Allahot në arrojtë. E kemi një telefonat, urnani kështë na... Urna për në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 Të kemi frikë Allahën, të kemi frikë Allahën, të largomi nga këtë punë pesta, nga këtë punë dyta. Të kemi pak ma shumë marrë e pëjzoti. Gëse ponë ashe, në ka ndorë. Vëllahi, në emrë jetën kur dhe që dënë ajë. Të nëzim jetën kur dënë ajë. Pse për evo konë i dhimën e ti? Pse? Për qëfar qmimi? Qëfar kënëci është e që jesirë të i dhimën e allatë? Hëllaj, le tjetë e malkuara e kën dhe tjetë e malkuara e knatsi e cila duke u knatsh dikush Allahun e hidnan. Nuk në dohet kërknatsi vë Allah, his në dohet. Kur mos të knatsh shim qështu? Kur? Mos të knatsh shim kur duke hidnu Allahun? Kur? Së në vjën e knatsi? Kur? Po u knatsh shim duke knatsh Allahun? E u gzof shim duke gzuh Allahun? Por mu knatsh e mu dofri e mu u gzuh duke hidnu Allahun? Kur mos të knatsh shim qështu? Nuk, nuk është kjo nëmë, për lësë Allah në e malë që me në regu këto këzime, këto knaci, që po mëndëm se po knacime, po këzume, po dëfremi, e idhnim në Allah, e kemi sir të e pragu i së piston. Allah në arvojt. Dhe thapëm ikë në mazi i drejkës dhe i këndis, jollë ndërruar, Allah o thotë, inë në salate, kanët alel mu'minin e kitabën, më ukuta, a gjërimi është obligativ për besimtarët në konevet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 Ka kanale që funkcionojnë, hamdurila, po nuk është nga jo, nuk është nga jo ledzimi i kurant. Andaj kurant nuk është për të vdekur, dhe që uftë do të aserojmë, po kemi thirje, urnën e? Ale, selam alejkum. Alejkum, salam më për të një për të të gjojmë. Në um, falë, uh, do është ta më këptu që unë kam vërën të adin uh, djakjetët,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 ercella si mashtash para muaj madlora amazonit unë kisha me vetëm ne pyetje urnavlla çfarë këto pula që, prehen, që tyne, po prehen pula këto serra që janë ato fermorët e ty ne në Prishtinë në në 80 pastaj po i rjetin pastaj po i rikinkohen atë nizën familjet e me si apo po shkojnë masa për dikun po kush me tani po po e çartë A qoftë mirë, selam alejkum. Qalosh mirë, alejkum selam wa rahmetullah. Pyetja radhës që mbetëm është të shikohet ndëruar, a ka hadith që nëse shikon në haram e prish xhjerimin? Jo, nuk ka hadith kështu. Edhe pse përkat disa mëkateve si për gojimi, shikuar në haram ka disa nga dietarët që e kanë përmendur se prish xhjerimin. Dhe kjo është për dije më e mirë për atë parë, se nuk është vetëm për ushim dhe pije.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 Qyshko mund zinjirë është në luftë, e ka mburojnë, pa e len anashtë, nuk e mburojnë, letë më rogë më armiku. Jo, dhe më përdore, përdore armën. Për këtë arsuj e ki agjerimin, e ki armë, e ki mburojnë, që të mburojnë nga armiku, nga shejtani, që të cytë me bëpun po të këshia. Përndaj, nëse e përdur agjerimin si duhet me lene Allah Gjellewala, të ndihma në masë të ma dhe shumë, që të praktisësh edhe shikimin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 do ta zbukuron të rritën në Paris. Mëjdihë e provat do të ti eksignaci. Si. Naty është kupton drejt dobësmëri. Kemë një thirrje. Ale, suni. Aleikum selam rahmetullah. Do të them diku i mësoj për shkollën për Ramadan 3 kafe minuta, max 6 orë, ale, od me huma. Po e çort. E çort. E çort, e çort. Insha'Allah do të marrsh përgjithë inshallah. Oke, suni. Aleikum selam rahmetullah wabarakatuh.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 ati që ka vendosë tagvimin. Anda i themi se, njeri ju mirë është i përmbat tagvimit, përshka këtë sigurisë, që mas të shtyen pa nevoj, mirë është i përmbat tagvimit, por në qovë se ka nevoj, përshambo edhe se ka përvendohu shimin, kanëve të hëna lanë nuk është ngop, ose kanë betë papi uj, i themi se lejojët me nështy, lejojët me nështy, minimum e 10 minuta lejojët me nështy, s'ka problem. Ku nuk, nga se andë nuk ka ikua sabat. Por në të bëjmi nga ata të cilët për shambut cilët minutët vun, ka hongër unë, gi, ka pi, veç edhe pak, veç edhe pak, mi aftome aq. A ne duhet thëmë që lëtshërbën si pi kreferuse për, për me ditë me orientu. Por në qo se ke nevoj, dhe në dinë nevoj me shtu, shtuja pa problem, pra në shtuja disa minuta, de, minuta, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d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 Asalaikum, asalaam, alakotullahi. Si, ni, ni, ni. Mir, si Spori, hello, a një mirë. Mirë elhamdha, si e ti? S'pori, alloh, lushër bleftë, përnemi shemë ka së mirë, e pata vështë një pyrdhje. Urna, Allah. Përnë një të thujat, paka shumë si qëfer nune, pashë me një rrubë pak manërë mojlesë, thujat i përkushtun ka islami, edhe deshra vetëm për një përgjigjë nga ona juj. A gjëroj,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 Një pykje... Po, përndëgjojmë? Një, një qikë diqka kërdesh dikush shumë, shumë, shumë, shumë ka tremë. Shumë ka tremë të madhe kërdesh dikush. Që ka përmësullë ty për këtë përndë? Po, po, po. Nga dekë dhjera ejo në qapë shpita, një guzënë më shku, shumë ka tremë të madhe. Po, po. E qartë? E nështë? E qartë, inshallah du të mërsh përgjit, tash inshallah, inshallah.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 A te kumu të jetë ndonjë prekje nga shejtanti, mund të jetë ndonjë edhe edhe sehr, mund të jetë diçka nga kë natyrë që ka nevojë të trajtohet me lutje të caktuara dhe me lezim nga Kurani. Prandaj mirë është që të lajmëroni nga të dikush nga xhallorarët e njohur të mirëfill që lexojnë Kur'an, bën rukia, që të lajmëroni tek ata, sikurse që kemi xhallorarë të vlerë, ato të, të shpërndajnë nëse vjen në, në Kosovë, ato të quoft në Pej apo në Gilan apo në Prizren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 Uh, kemi disa pëllit tjera që në kanarë përmes uh, SMS-it do të, të uh, thët kështo thët uh, a mund të vi vdekja nga infartës si shkas i prejnë familial apo në biznes thua që vdekja nuk vjen asmeret asme von o është e vërtet që vdekja nuk vjen asmeret asme von vdekja vjen në kohën kur Allah e ka caktuar mirë po, shka qët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 O da përgojimi është ndaluar për këndë të qoftë. Dhe sa më pozitë dhe më të ndershë, më të devatëshë, jenë të aqë përgojohën, më katë i botë të të majmallë. Mohameda së, ka përmenë, se qëfer më katë i malë është përgojimi. Gjithashtut, edhe para ti, Allah u gjellë levala, ka përmenë në Kurën, në sunë hëgjuratë. Allah u thëtë, A ju hibbu ahadukum, enje akule lehme e khihi mejten,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 ...deshte me bohë dhe më dhe fyqe... ...po... ...pak me herë të thë, shtë ha ditë, më Amedit Abiy Selan... ...që në sa nuk i dhenë, punë të, të kësia, fjo në dhe kësia, edhe gjërimi dhe më honë... ...po...po... ...do shtë me bohë dhe fyqe edhe të gjënin të mërërë, të, mërë, të blot... ...po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 imi shumë pyetje mes mes edhe gjithashtu diçka që na ka mënë ndërvë kaluar do të mundohemi të bëjmë një e, përzire që mos ti mezi maskoj në hak thotë një pyetje tjetër thotë filloi imani të mungitet në legjërat e juve kam qenë prezantues rregullisht por në një kohë komin një punë dhe nuk kam mundur më shkuën në për legjërat e islamit dhem kam një frikë nga shetani madje kam qenë i prekur nga gjënat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 Po, po, po, të ndëgjëjmë falë. Shëllam alaikum. Aleykum, shëllam, rëhmëtullam. O, në dalja zonën televizionit që mësë shkaftu e të funi? Para, para dy vjetë. Eh? O, so, në dalja zonën televizionit që mësë shkaftu e të funi? Para, para dy vjetë, ngruja ka me të në barë. Po? Po?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 Dhe e dhe ta shëkot minë tjetër. Një mujsh, e dhe ka me taj pjesë agjerimit pa agjerua dhe kjo ta shëkot frike që e emren këtë agjerim së mund në agjeru shko këtë gjitha një. Pa, pa. Shka do të mundbo? E qartë, e qartë. qartë? E do të shpëvle. A minë edhe t'jo, dhe t'i. Pythja e radhës ishte dhe të tëtë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 dhe nërën të të tërë pe kry një obligim, nëjesër, vendosën pëshoj matën, në qovë se agjerimi është i krym që është duhet, da ma zda, ka me të edukua dhe qishmo vesh, në qovë se krym agjerimi që është duhet, prandhe unë nuk tham, larga saj, që thimi se, kush dhe në me agjeru, le të mluhet, për nëshë më zgjirani, jo, vallaj, së thamë kështu, jo, agjirani, agjira, Ma mirë, është, një punë e mirë për skenë të keqës, se një e keqe vetë e përskeqson një e keqe tjetër është një e mirë. Ka shumë dha ma keq. Me pomundou thash, mundou. Ça? Përmes agjërimit ta përmisërs jandën tënde. Andaj, ti ke në konflikt dy gjëra. Agjërimi është në konflikt me veshën tënde. Mos lejo që veshja më adopsojë agjërimin. Jo, por bëne që agjërimi ta adopson veshën. Që të veshësh më mirë se që duhet.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 dhe rga soj që më nështuj pasaj që vala o në prosmën më veshë në ryshe, së për në gjina, jo, jo, a gjera, a gjera, bërë së pak u banë një punë mirë, mirë për, a gjëri me lejnë Allah të mamluvan, të përmirësan, të regullan, qovëse, valahi, a gjëron që rduhet, qovëse që e kuptan qëlimin e a gjërimit, qovëse e kuptan qëka ka kërku Allah preteje që të arish me a gjërim, qëse këtë e kuptan, e ke parasysh kuptimin e drej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 Pastaj ka kard do të fëmiu dhe ka qen gjidhënësa dhe kar e ka agjërim i rras. Është ka agjërimin e rradës, por nuk ka pas mundësi ta plotson agjërimin e kaluar. Dhe tash përsëri është për stazoni, ka këtë agjërim, ka frikë se as ato të se ka plotsuara të parën atëherë, por askund nuk mund me për këtë, e, sa për se të më plotsu për shkak të gjidhënjes. Sa kuptova po stazoni, sado qoftë të dyja janë të njëjta, çfarë të bën? Themi se nëse gruaja është stazone, apo është do të thotë me fëminë e gjë?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 shpaguje duke e agjer, duke ushqyni të varfër. Andaj 15 ditë i ke prish 15 fukara ushqej me një shuatje mesatare që ushqen familen tënde. Gjithashtu vepra edhe për këtë Ramazan. Për këtë Ramazan prit pak, dorsta pas lidhjes forcohesh pak, dorsta nuk, nuk ke nevojë për gjithë dhënje, dorsta fëmiu ushqej ndryshe, atëh forcohesh mundesh me agjëru e agjëron dimnit kur ditë të më shkurtë mundesh me agjëru por nuk mund është më agjirua së dimnet nga se jenë ngarkuar me gjithë dhe një, ose e lodrë nga në stazania, atërthemi se edhe këtë Ramazan që po vje, lirosh nga agjerimi, alhamdullak, kjo është lecim, dhe e shpaguan duke e, e shpaguan duke e ushtyër, nga një të vafort për gjithë dhe ditë të agjerimet që, që e ke prish. Kjo është të se përket, po është dhe një pytje,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 Por fillim pa nevojë është një gjest mendëi pa adekuar, i pa, pa nevojshëm, derdhjes nga kia nuk është mirë që një musliman të ta bëj këtë punë pa nevojë. Pa nevojë nuk është mirë ta bën këtë punë. Ajo që i thret shejtan ose i provokon shejtan se sikur se më radh, ja nuk ka ndonjë tekst që dëshmon për këtë, për këtë çështje. Kemë edhe pyetje që kam betë, thotë, ka mbet, thotë më ka vdekur vajza 25 ditëshe pa pas kur farsmundje. Po thonë nësyshi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 Në mësysh çepo ka mundsi me mbyt njërin, meqand i kurrëti përcillen me urreqë dhe zilit të madh, ka mundsi me i shkaktu dhe smulë të tëra që njerëz ndoshta nuk din çka ka për ngamsysh. Pra e duhet që ti rrim vetësgati vazhdimisht me lexim të Kuranit, me lezusurën Faleq, surën Nas, të lezum surën Fatiha, ti bëjmë të rruka ku të dham çte dorën, dham këtu mbark në kok, çte dorën. Nesha Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim. Na barokë vetësend. Surën Faleq, surën Nas. Sosur që duhet të zë kush me ditë. Aisha radiyallahu anha thot, "Sër që ankojnë ndonjë kush në familje, sa i dham dikun, Muhamedi alisson i akëndon te sura Al-Falaq, sura Nas." Ne këndojmë mësuam, të sure sure mësohemi, më, të tashorohemi me Kur'anin. Ne mos ta bojëm sikur thashë do maj Kur'anin vetëm për dekur. Le të të Kur'ani për gjallë, që të na udhëzont, na drejton, gjykon mes nve, të na mëson çka është mirë, çka është e keqja, të na shëron me linën e Allahut.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 do të pushojmë së transmetuari kët emision gjatë muajit Ramazan. Për shkak se pikërisht kët kohë bie iftari, akşamit ravid nuk mundemi. Nuk dojmë që ti shqetësojmë shikuesit nga se këtu ka thirrje, tash njerëz janë të angazhuar me iftar e tash në amna iftar me hong riftare me pushu ravid. Jo, kemi kemi pas parasysh do të thot angazhime speciale në kët kohë. Andaj do të vazhdojnë emisioni drejtpërdrejt drejt, të haneve, por nga ora 6 ditë në ora 7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 Me lenë Allahu të mënuar, do të rikthehemi ne përsëri pasaj me juve shiko të ndruar për të vazhduar me lenë Allahut në sallona e hapje dhe shëndet që të vazhdojmë përsëri pas muajit Ramadan me emisionin ton çka thot, Feja. Prandaj ne për sonte përshëndesim me juve për gjat muajit Ramadan vetëm në këtë termin dhe me këtë emision. Për të vazhduar pasaj pas Ramadanit, po kontakti me juve në mënyrë të drejtpërdrejt nuk përfundon as në Ramadan Dat vazhdon me lenë Allah të mëndnuar, por në orarin kohor për orën 6 ditur as 7 që pastaj për iftar e për punë tiratini më të lir për aktivitetet e tëra të muajit Ramazan. El-Allahu në mënduar që na mundson ta presim këtë muaj si është më e, e ta kalojmë si më e, e që ky muaj të na bashkon më edhe më tepër mes vete. Dhe të na lidh edhe më shumë me Allahun e mëndnuar. Të na bën më të devotshëm, më lar mëkate, më, më lar pume të këçi, pume të dyta. El-Allahu në mënduar që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 kudo çem musliman dekantërand kët ajerin për çka do çoft, çoft për mungesë ushqimit apo munges të pijes, apo në mungesë të sigurisë, të gjithve këtyre Allahu xhella ualla tu ofron kët siguri, kët u rshim, kët pije. Të gjitha këto, që të keni Ramadan të këndshëm, të mirë, të gëzuar, të bashkuar. Gëdbohet. Dhe Elallahu ne manduar që kët Ramadan të na bëj gzim, dalëm turi dhe hare ditën kur do të takojmë me Allahun xhella ualla. Allahu ju ruajt, na bëni hallad për çdo lëshim eventual